Késő délután volt, mire Nikolá felébredt. Még egy órát töltött a szobájában, azon fáradozva, hogy megszabaduljon az álomital hatásától. Úgy aludt, mint akit agyonvertek. Különös módon mégsem érezte magát felfrissülve a hosszú pihenő után. Méri az ágyszélén ülve találta úrnőjét, amikor belépett a szobába. A szolgáló gyönyörű fehér ruhát hozott. A felső rész újját és a szoknya szegélyét finom öltésekkel kivart, aranyhímzés díszítette. A kelme olyan könnyű és olyan vékony volt, hogy látszatra egy erősebb szél is elszakíthatta volna. Mindazonáltal csodálatosan puhának bizonyult, amikor Nikolá az arcához simította. Ki ezt nekem? A királyné, felelte méri. A belopta magát a szívébe, tette hozzá biccentve. Még aranyfonalat is küldött a hajába. A férje mellett kell ülni a király asztalánál a ma esti ünnepi vacsorán, milléri. Nikolá erre nem szólt semmit. Tudta illene legalább némi lelkesedést mutatni a kegyért, hogy a királlyal vacsorászhat, de egyelőre képtelen volt ilyesmire. Feje még mindig kóválygott az állomital utóhatásaként. Gyötörte a honvágy is, és semmi másra nem vágyott, mint hogy egyezül maradhasson egy kicsit. Ez a kívánsága nem teljesült. Az elkövetkezendő néhány órát a készülődéssel töltötte. Miután megfürdött és magára öltötte az elegáns ruhát, Nikolá valamivel jobban érezte magát. Méri gondosan megfésülte a haját, és addig buzkolkodott körülötte, hogy a végén legszívesebben sikoltozni kezdett volna. Nem volt ő hozzászokva a kényeztetéshez, de nem akarta megbántani Mérit, ezért zokszó nélkül tűrte Mérinek azonban sehogy sem sikerült az aranyhajszálat úrnője fűtjei közé forni, és Nikolá végül kénytelen volt ráparancsolni, hogy hagyja abba a kísérletezést. Szemüel báró is eljött a segédeivel, hogy megnézze Nikolás sérüléseit. A lánynak nem sikerült rábeszélnie az orvost, hogy végleg távolítsa el a kötéseit, de kicsikart belőle egy ígéretet, hogy már csak aznap éjjel kelljen viselnie a pólyákat. Remélte, hogy Royce meglátogatja. Elvégre az esküvő óta színét sem látta, és Nikolá úgy vélte, igazán illendő dolog lenne, ha legalább benézne hozzá. Mire elérkezett a vacsora ideje, ugyancsak felbosszantotta magát férje otrombaságát. Nyilvánvaló, hogy Royce rá sem hederít. Eközben méri egyre csak bókokkal halmozta el. Nikolá nem volt hozzászokva, hogy más se halljon, mint hogy milyen szép, és minduntalan elpirult. Amikor már nem bírta tovább hallgatni a szüntelen locsogást, elküldte Méri-t hogy legalább egy percre nyugta legyen. Méri félig nyitva hagyta az ajtót. Amikor Nikola meglátta az ajtó előtt a két ört, újra elfogta a harag. Még mindig fogolyként őrzik. Elhatározta, hogy kideríti mi az igazság. Az ajtóhoz sétált, és kijeblögte lábával, majd a katonák felé biccentett. A két férfi csodálkozva bámult rá. Köszönt neki majd megérdeklődte, mint csodálkoznak annyira. – Asszonyom, maga méltó hitvese az urunknak? bögte ki az egyik. – De még mennyire? bólintott a másik. Nikolá megköszönte a bókot, majd megkérdezte. – Miért őrzik az ajtómat? A magasabbik katona válaszolta. – A rojszbáról rendelkezett így, asszonyom. – És miokból? – Hogy megvédelmezzük, felelte a férfi. – Maga most már a mi úrnőnk, tette hozzá mély meghajlással. – Ezek szerint nyugodtan elhagyhatom a szobát? A két katona bólintott. – Lekötelezne, ha elkísérhetnénk, asszonyom, mondta egyikük. Nikola már is jobban érezte magát, szóval mégsem fogoly. Elkísérnének a férjem lakosztályába? kérte. – Beszélni szeretnék vele. A két férfi értetlenül összenézett, mielőtt válaszoltak volna úrnőjük kérdésére. – De hiszen már is a Báró van, asszonyom! – mondta az alacsonyabbik. – Akkor hol törtötte rossz az éjszakát? Nikola ezt a kérdést már nem tette fel. Attól tartott, a válasz esetleg megalázó lenne számára. Itt csak bólintott a katonáknak, és éppen vissza akart húzódni a szobájába, mikor meglátta a folyosón felé siető Lawrence-et. Elkészült a vacsorához, milédi? – Hol van a férjem? – – A nagy teremben vár önre. Ha megengedi, oda kísérem. – Az az öntelt fráter arra se képes, hogy maga jöjjön a feleségéért? Nikolán megpróbálta errejteni felháborodását. Igyekezett úgy tenni, mint akit nem is érdekel. Részéről nincs kifogása ellene, ha a férfi inkább más ágyában alszik. És az sem zavarja, ha a férje rá sem hederít. – De még mennyire, hogy nem zavarja. Nikola ezt a hazugságot ismételgette magába, mint Lawrence oldalán végig sétált a folyosón. A nagy terem zsúfolásig tele volt. Nikola azonnal meglátta férjét. A Royce volt a legmagasabb a teremben, így nem volt nehéz dolga. A férfi háttalált neki ismerősei gyűrűjében. A teremre egy pillanatra néma csend borult, amikor Nikola és Lawrence belépett. Mindenki feléjük fordította a tekintetét. Nikola el sem tudta képzelni miért. Kit pámulnak ezek az emberek, Lorenz? Önt, asszonyom! Ennél nyersebb nem is lehetett volna a férfi. Nikolászíve riadtan kalimpálni kezdett. Pedig azt hittem, hogy maguk közé fogadtak, suttogta. Ez meg is történt, mosolygott le Lorenz. Ezt az ünnepi vacsorát az ön és Roy tiszteletére rendezik. Nikolász annyira kényelmetlenül érezte magát, hogy cseppet sem nyugtatta meg ez a magyarázat. Nem szeretett a figyelem középpontjában lenni, mint ahogy az sem tetszett neki, hogy a férje tudomást sem vesz róla. Mereven bámulta a Royce hátát, várva, hogy a férje végre érte jöjjön. Oda kísérem Roycehoz. Nikolá fejét rázta. Nem, neki kell idejönnie hozzám. A royce beszélgető lovagok egyike végre észrevette Nikolát. Elhallgatott és megbökte a férfit. Royce lassan megfordult tekintette egyből rátalált asszonyára, hiszen ő volt a legszebb fehér személy az egész teremben. Vajon hozzászokik valaha ehhez a csodához? Valahányszor meglátta, mindig lenyűgözte a lány szépsége. Szőke haja aranyzuhatakként omlott le. Tetszett neki, ahogy ma este viselte, a kibontott fürtök szabadon gyűrűztek a válla körül. Royz hirtelen égő vágyat érzett rá, hogy megérintse őket. Milyet sóhajtott, hogy visszanyerje valamelyestő tőnuralmát? felébiccentett és határozott mozdulattal magához intette Nikolát és Laurenzt. A a fejét rázta, jelezve, hogy nem hajlandó engedelmeskedni. Laurenz szemmel láthatóan kényelmetlenül érezte magát. Rossz figyelte, amint vazallusa Nikolá füléhez hajol és súg neki valamit, mire az újra megrázza a fejét. Ó, oh, most meg miben mesterkedik ezen ő szemé. Royce alig akart hinni a szemének. Úgy hogy a megtagadta az engedelmességet. <gül> de Majd Majdnem elnevette magát, de még időben észbe kapott. Ismét intett Nikolának. Royce ajca kifejezéstelen maradt egész addig, amíg a lány nem intett. Jöjjön oda ő. Royce szeme ekkor elkerekedett elképedésében, és önkéntelenül is a megcsóválta a fejét. Nikolá még abból a távolságból is látta, hogy férje arcán idegesen rángatódzik egy izom, és áll a keményen megfeszül. Kétség sem fért hozzá, Royce roppant dühös. Noha fenyegető tekintet félelemmel töltötte el, azért sem volt hajlandó visszakozni. Elvégre ő Royce felesége. Jöjjön oda hozzá a férfi. Royce keresztbe font a karját a melkasán, és továbbra is bámult a hitvesét. Az üzenet világos volt. Ő onnan egy tapottat sem mozdul. Nikolának nem maradt más választása, mint hogy ő hagyja el a termet. Különben sem volt éhes, mondta magának. Royz utána ered majd, és akkor a folyosó magányába jól leszíthatja az otromba viselkedéséért. Egy füst alatt talán elmagyarázhatja újdonsült férjének a háztartási kötelességeit is. Legelőször is azt, hogy egy rendes férj maga kíséri el a feleségét minden fontos eseményre. Nikolá mindjárt hozzá is látott terve megvalósításához. Megköszönte Lorenznek a kísérletet, rámosolygott royce nem tudott a kötések miatt, ezért csak a fejét hajtotta meg. Azzal sarkon fordult, és az ajtó felé indult. Nikolá! Hangjától megremegytek a gerendák. Nikolá nyomban megtorpant. Egyszerűen nem akarta elhinni, hogy a férfi képes elordítani a nevét a vendégek előtt. Hallára vártam, fordult meg, és férjére nézett. Royce tapintatlan viselkedésének köszönhetően ismét mindenki őt bámulta a teremben. Nikola elvörösödött zavarában. Elég volt egy pillantást vetnie férjére, hogy tudja, képes jelenetet rendezni. Szinte már látta maga előtt, amint Royce a hajánál fogva az asztalhoz vonszója, és a rémisztő gondolat arra késztette, hogy újra értékelje álláspontját. Az égszerelmére ez a férfi bármilyen gorombaságra képes lenne, hogy elérje, amit akar. Úgy döntött, beadja a derekát. Most az egyszer. Felsóhajtott, nyugalmat erőltetett magára is, a rosszhoz sétált, közben egy pillanatra sem vette le a tekintetét a férfiról. Ha most elmosolyodik, az a faragatlan tuskó, hát ő esküszik az élő istenre, hogy megrúgja. Alig néhány lépésnyire rojztól megállt. Óhajt oh, valamit? A férfi bólintott. Roppant önelégült megtűnt. Nikolá még közelebb lépett. Nem fogja mindig megkapni, amit akar, sziszegte oda neki. Dehogy nem. Ekkor Nikolá meglátta a férfi szemében a szikrákat. Ön egy lehetetlen alak, morogta. Ezt már korábban is említetted. Royce ekkor már mosolygott, és a lánynak fogalma sem volt róla, hogyan értelmezze férje viselkedését. Lehajtotta a fejét, Rojsz azonban megragadta az állát és felemelte. Majd lassan lehajolt és megcsókolta. Ajka alig érintette a lányét, Nikolá mégis beleremegett. Még szinte magához sem tért a meglepetéstől, amikor férje magához húzta, átkarolta a vállát és visszafordult a barátaihoz. Úgy bánik vele, mint valami csomaggal, de legalább megfelelően üdvözölte. <gül> Istenem teljesen összezabartat. A zavarodottság érzése a hosszú vacsora alatt végig megmaradt. Férje jó formán tudomást sem vett róla, mi az ételt felszolgálták. A többi vendégbókokkal halmozta el. De ez valahogy nem számított. A Royce bezzeg egyetlen megjegyzésem tett a külsejére. Még szerencse, hogy őt úgy sem érdekli. Győzködte magát Nikola. A sérüléseim miatt nem tudott tenni, tehát valakinek meg kellett etetnie. Ezt a megaláztatást Nikolá nem akarta elszenvedni. Férjéhez fordult, hogy ezt suttogva megoszta vele, de az akkor egy falat húst dugott a szájába. Így azután Nikolár rágni kezdett. A beszélgetés és nevetés töltötte be a termet, így a lány biztosra vette, hogy senki sem figyel rá. Matilda a jobbján ült, de élénk beszélgetésbe merült a királlyal. Nikolá hallotta, hogy a királyi pár gyermekeiről folyik a szó. Ezért elfogadta Royce segítségét. Az is megkönnyítette a dolgát, hogy férje magától értetődő természetességgel tette. Elvégre megparancsolhatta volna a fegyverhordozójának is, hogy végezze el, helyette ezt a feladatot. Magában hálát adott az égnek, hogy a férje nem csinál nagy ügyet az ő szerencsétlenségéből. Samuel Barrow azt ígérte, hogy holnap leveszi a kötést, mondta royce -nak. A férfi bólintott, majd elfordult tőle, és egy Nikola számára ismert báróval elegyedett beszédbe. A fiatalasszony figyelmeztetően rálépett férje lábára, de azt tudomást sem vett róla. Nikolás sérült kezét az ölében pihentetve ült, és szörnyén egyedül érezte magát. Hamarosan teljesen lefoglalta az önsajnálat. Keze sajgott, és ez csak fokozta buskomorságát. Azt is észrevette, hogy néhány hajadon kihívó pillantásokat vett közelebb húzódott férjéhez, közben haragos tekintettel méregette a szégyentelen embereket. Úgy gönsült asszonya, nem szereti, ha elhanyagolják. Vonta le a következtetést Royce, ahogy Nikolá egyre közelebb húzódott hozzá. Még egy mozdulat is már az ölében fog ülni. Royce végül megkönnyedült rajta. Jól szórakozol, Nikolá. A fiatal asszony kecsesen vállatvont. Hol aludt az éjjel? Nikola elfordult royce hogy szúrósan rámeredjen egy vörös hajú nőre, aki idekezett Royce figyelmét magára vonni. – Nos, hol volt? – Nézd rám, amikor tőlem kérdezel valamit, – parancsolta a férfi. Türelmesen megvárta, amíg a lány engedelmeskedik, csak azután válaszolt. A hitvesemmel aludtam. – Én vagyok a hitvese. A férfi felvonta a szemöldökét. – Így igaz? – Velem aludt? hisz épp az imént, mondtam asszony. Nem kell mindjárt úgy felfortjannia, nem emlékszem a múlt éjszakára, és kíváncsi voltam. Ezek szerint mellettem aludt? Úgy tűnt Nikola még mindig nem igazán érti. A Royce türelemre intette magát, hiszen élvezett volt figyelni a lányt, amikor felbosszantja magán valamit, amit nem ért. Most pedig szemmel láthatóan bosszus volt. Próbált ugyan higgadtam viselkedni, de csúfosan megbukott. Royce úgy döntött, ugratja egy kicsit. Hát, ami azt illeti, alattat töltöttem az éjszakát. Te voltál felül. Nikola erre fülig vörösödött, Royce pedig hangosan felkacagott. A harsány hangra néhányan meglepetten odafordították a tekintetüket. Rávettél arra, hogy, hogy, hogy rajtad? – Te akartad. – El voltam kábítva. – Ez igaz? Nikola hirtelen kihúzta magát. – Ma este egy korcsot sem iszom abból az italból. Royz azonnal beleegyezett, hiszen látta, mennyire felháborodott hitvese. Ekkor a királyné beszélgetni kezdett Nikolával. Rojsz észrevette, hogy a lány eközben sem húzódik el mellőle, mintha állandóan szorosan a közelében akarna maradni. Nem igazán értette a mi értjét, de tetszett neki. A világ legtermészetesebb dolgának tűnt átkarolni hitvesét, és Nikola nem rázta le a kezét a válláról. Néhány perccel később, amikor Matilda befejezte az egyik kislányáról szóló történetet, Nikolá megadta magát a fáradtságnak, és kimerülten férje oldalához simult. Feltételezte, hogy a külső szemlélő számára ő és rossz boldog párnak tűnt, akik alig várják, hogy végre kettesben legyenek. Ez részben igaz is volt. Alig várta már, hogy kettesben maradjon férjével, de csak azért, hogy alaposan megmondhassa neki a magáét tapintatlan viselkedéséért. Valahányszor eszébe jutott, hogyan ordított rá Rossz a vacsora előtt, mindig forni kezdett a vére. Nikolá hamarosan újra dübelovalta magát, ám ekkor Rojsz gyengéden simogatni kezdte vállát, és a feszültség pillanatokon belül tovább tűnt. Ő pedig még közelebb fészkelődött férjéhez. Még egy ásítást is megengedett magának. Még mindig fáj a keze, Nikolá? kérdezte Rojsz a füléhez hajolva. Édes borzoggás futott végig a lányom. A gyöngét hang szinte círógatta. Felötlött ugyan benne, hogy talán nem illendő ízszorosan hozzási múni férjéhez a vendégek előtt, de túlságosan fáradt volt ahhoz, hogy ezzel törődjön. Különben is olyan hideg van ebben a teremben. A Royce teste pedig hihetetlen hőt árasztott. Azzal áldotta magát, hogy csak egy kis meleget akar csenni a férfitól. Még közelebb húzódott hozzá mielőtt válaszolt. Még fáj egy kicsit a kezem, Royce de nem elviselhetetlenül. Royce újra dörzsögetni kezdte a vállát. Ez tetszett Nikolának. Ahogy a férfi illata is. Annyira tiszta és férfias volt. Amikor férje visszafordult barátaihoz, Nikolá nem érezte többé elhanyagolva magát, mivel Royce meg megsimogatta karját annak jeleként, hogy nem feledkezett meg róla. Vilmos király hirtelen felállt. Csendet intett, majd megparancsolta, hogy Sir Clayton lépjen elő. Egy magas, sovány, keskenyórú és erős álló férfi vált el az egyik csoporttól, és mélyen meghajolt a király előtt. Bíbor színű ruhát viselt, vállán átvetve élénkvörös köpeny. A király visszaereszkedett a székébe, és mindenki sietett ülőhelyet találni. Néhány percen belül mély csend honolt a terembe. Pléton magához intette segédeit. Két egyforma ruhába öltözött fiús hihetett mellé, mindkettőnek harsona volt a kezében. A látvány felkeltette Nikolá érdeklődését, ezért elhúzódott egy kis royce -től. Feltételezte, hogy a trió énekelni fog valamit az egybe Vilmos Vilmos tapsolt egyet, mire a segédek megfújták a harsonákat, és előbbre léptek. Clayton követte őket. Erre már royce is felfigyelt. Hát hát kényelmesen a padnak döntötte, és rávette Nikolát, hogy kövesse a példáját. Nikolá férjére mosolygott. Énekelni fognak nekünk? kérdezte suttogva. Royce megrázta a fejét. Ő, Clayton, a krónikás, magyarázta. Nikolá nem értette. Tudta, hogy a krónikás maga az élő történelem. Minden fontos esemény tudója és továbbadója. Természetesen a szászoknál is volt a krónikások, azt azonban elképzelni sem tudta, miről fog Clayton története szólni. Újra Royce hoz simult. A Hastingsi eseményekről fog regélni? A férfi tagadó intett. Egy különleges legendáról fog mesélni. Csak figyelj, és hamarosan megérted. Clayton már bele is kezdett a történetbe. Nikolá csak a mondat végét tudta elcsípni. Valami egy növedelmező birtokról, és a birtokot védő várról volt szó. Valamint arról, mennyire fontos ez a birtok Vilmos számára. A krónikás hangja erős, ugyanakkor dallamos is volt, és Nikolát pillanatok alatt magával ragadta az érdekveszítő történet. Clayton egy pillanatra elhallgatott, Nikolához fordult és rámosolygott, majd folytatta a történetet. Három Norman lovag is próbálta elfoglalni a várat, ám mincsúfos kudarcot vallott. Sir Gregory volt az első, ki magáénak akarta a feladatot. Fiatal és lelkes lovag, vakmerő és bátor harcos, ki égett a vágytól, hogy rátermettségét urának bebizonyítsa. Mikor esdeklése meghallgatásra talált, és a feladat rábizatott, az ifjú nagy hangon kérkedett mindenki előtt, hogy egy kurta héten belül győztesen tér vissza. Az a hír járta, hogy a várat nem is száz harcos védi. Ha ez így lett volna, a csata szót sem érdemelne. Gregori olyannyira biztos volt a győzelmében, hogy mindössze harminc harcossal vonult, parádézva peckesen a vár bevételére. A közönség hangosan felkacagott. Clayton megvárta, míg a derültség hangjai elcsitulnak, s csak akkor folytatta. A visszaút azonban már nem sikerült ilyen peckesre. Nem is sikerülhetett. Mert a fenekéből kiálló jókora nyilvessző miatt jó, ha szorogni tudott. A vesszővel együtt büszke kérkedését is kihúzták a lovakból, aki most már alázatosan borult le királya elé. Feje, én mondom néktek, oly mélyen volt lehajtva, hogy már a földet veri orrával. Miután kudarcát elismerte, kérve kérte királyát, hogy vegye fejét emeszi ide néljé. Nikolá lélegzete elakadt. Vilmos kuncogott, és a szemesarkát törölgette kendőjével. Látszott rajta, hogy nagyon élvezi a történetet. Pléton meghajolt királya felé, mielőtt folytatta volna. – Igazad szólt-e a fáma, hogy neves lovagomat egy gyengenő győzte le? – kérdezte a király. – Gregory pedig én magam tanúsítom, nem próbált mentséget találni hanem elismerte az igazságot. Lett légyen az bármi megalázó. Igen, felség, szólt. Valóban nő volt a győztes védő. Kléton ismét megállt, és megvárta, míg elhal a nevetés. Ekkor urunk, Normandia hercege, mert ekkor Vilmos még nem volt Anglia felszentelt királya, kezét háta mögött összefonva az előtte térdelő lovagra tekintett. Urunk, ugyan fényes győzelmet aratott a Hestingzi csatában, de még jó néhány csata vár rá, mielőtt végképp magáinak mondhatná Angliát. Emberei azonban egyre inkább kimerültek a végtelen harcokban. Tudja meg mindenki, folytatta Clayton, hogy Vilmos jó emberismerő. Nem volt nehéz észrevennie, hogy katonái attól a pillanattól fogva, amint Gregory besámtik át a táborba, Elrejtették fáradtságukat, és élénk érdeklődéssel gyűltek a fiatal lovak köré, hogy történetét hallják. Mire Gregori elregélte csúfos kudarca sorát, az emberek leplezetlenül mosolyogtak rajta. Egyikük sem akarta elhinni, hogy egy nő túljárhat egy norman lovag eszén. Vilmos elárulta nékem, hogy a különös talánynak köszönhetően ő maga is új erőre kapott. A száz amazon felrázta embereit. A katonák elfeledkeztek sérüléseikről és megfáradt testükről. Ki lesz a következő, ki nevemben elfoglalja a kihívást. Szólt vezérünk. Clayton ismét arra kényszerült, hogy szünetet tartson, és megvárja, míg a fejek és a figyelem felé fordul. Kit keresnek? Súgta Nikola royce Hannibalt felejte mosolyogva a férfi. Ott ül hátul, az a vörös arculovak Most az ő következnek. Nikolá megpróbálta visszafolytani növetését. A szegény ember szörnyen zavartnak látszott. És hol van Gregory, az első lovag, aki vállalta a kihívást? Épp a fallal próbál egyé válni. Ott, balra tőled. Nikolá figyelmét ismét Clayton vonta magára, aki folytatta elbeszélését. Egy másik lelkes ifjú lovag bizonyos hanibár nevezetű sietett felelni Vilmos kérdésére. Kezét szívére téve, fejét meghajtva urunk előtt, alázatosan könyörgött, hogy ő lehessen, aki választott. Szeretett Vilmosunk nagy megengedte megengedtenéki. Azt akarom, hogy a nő sértetlen maradjon, parancsolta urunk. Hozd őt magaddal Londonba, miután elfoglaltad a várat. Hadd legyen tanulja megkoronázásomnak. Vilmos ezután végignézett figyelő emberein, majd hozzátette. Ő legyen jutalma egyik lovagomnak. Amíg el nem hangzott a jutalom szó, Nikolában nem tudatosult, hogy a történet róla szól. A felismeréstől kis hián lebukott a padról. Szerencsére Royce erősen tartotta. Sebzettekintettel fordult felé, szemme megtelt könnyel. Kléton nem gúnyolódik rajtad, hanem magasztal. Súgta neki Royce. Nikolá mély levegőt vett. Hátát mereven tartotta, és maga elé merett. Igyekezett kizárni a tudatából a krónikás hangját, de nem sikerült. Hannibal másnap reggel útra kelt. Hatvan katonát vitt magával, kétszer annyit, mint Gregory. A lovak eltökélten indult a csatába, ám Gregoryhoz hasonlóan ő is alábecsült ellenfelét. Hat nappal később szígyen teljes kudarca hírével kellett ura elé járulnia. A harmadik lovag Michael volt, és következő reggelen neki is vágott a kalannak. Idősebb és tapasztaltabb is volt pórulját társainál, mégis elbukott. Clayton azzal folytatta, hogyan hívatta maga elé Vilmos két legmegbízhatóbb báróját, Guyt és Royst a tanácskozásra. Itt a krónikás nem fukarkodott a dicsérő szavakkal, és minden dicsőítő jelzőt ráaggatott a két lovagra. Végül a házassághoz vezető eseményekkel fejezte be mondatóját. Amikor Clayton befejezte meséjét, mélyen meghajolt Vilmos király előtt, majd Nikolá elé lépett, és előtte is fejet hajtott. A teremben mindenki felállt, és tapsal fejezte ki elismerését. Royce is felállt, Nikolá viszont meg sem moccant, mintha padlóhoz ragasztották volna. Férje derékon ragadta, magához emelte, és szorosan tartotta. A legyőzött lovagok világcsokorral a kezükben járultak a lány elé. Gregory fehéret, Hannibal rózsaszint, Michael vöröset hozott. A lovagok meghajoltak Royce előtt, majd Nikolá elé helyezték a csokrokat. Vilmos király ismét csendet intett. Ezek hárman kiérdemelték a jogot, hogy Royce csapatába kerüljenek. Amikor kiképzésük véget ér, többé senki sem diadalmaskodhat rajtuk. Hatalmas kacagás követte a király szavait. Vilmos tapsolt, mire a zenészek muzsikálni kezdtek. Nikoláza varta nereszkedett vissza a helyére. A Roycehoz fordult. Férje figyelmesen nézetre, rá, arcán nem volt mosoly. Az egész csak játék volt, suttogta a lány. Ellopták az otthonom, és... De az indulattóva szállt, amikor a férfi hozzáhajolt, és megcsókolta. Nikolát meglepte ez az ézelmi megnyilvánulás, és csak még jobban összezavarodott. Royce megcirúgatta hitvese arcát. Háború volt, Nikolá, nem játék, Sukta neki. Fogadd el a hódulatukat. A lány lassan bólintott, de nem volt igazán meggyőzve. Royce a fejét csóválta. Nikolá, soha nem engedtem volna meg Klétónak, hogy előadja a történetet, ha csak egy csipetnyi gunt is felfedeztem volna benne. És ha mindössze annyi lett volna a cél, hogy elszórakoztassuk a fáradt katonákat, nem megyezem bele abba, hogy te is Nikola Nikolá végre megbékélt. A szíve mélyen tisztában volt vele, hogy royce nem engedné, hogy bárki is nevetség tárgyává tegye őt. A világok egyből más, új jelentést kaptak. Férjére mosolygott, és ki akart venni egy szállat a csokorból, de rájött, hogy bekötözött kezével nem fog sikerülni. Royce kihúzott egy virágot, és kitvese orra elé emelte. Nikolá mélyen beszívta az édes illatot, majd a férje felé tolta. Csodálatos az illata, jelentette ki. Royce is megszagolta a virágot, majd az asztalra dobta. A te illatot sokkal finomabb. A fiatalasszonynak megköszönni se volt ideje, mert Royce már el is fordult tőle. Egyik barátja szólította. Az ünneplés az éjszakában nyúlóan folytatódott. Úgy tűnt, a vendégek remekül érzik magukat. Egymás után jöttek, hogy Nikolával beszélgessenek, és ismét gratuláljanak neki. A lány örült a jó kívánságoknak, és remélte, hogy valóban szívből jönnek. Észrevett néhány idősebb száz bárót a normanok között. Amikor ezt férjének megemlítette, Royce elmagyarázta neki, hogy azok a száz urak, akik felesküdtek Vilmosra, teljesen egyenjogóak Norman társaikkal. Néhányuk még a birtokaik egy részét is visszakapta. A bejárat melletti kis árnyékában négy alakáldogált, mély beszélgetésbe merülve. Néha felnéztek, tekintetük Nikolát kutatta. Vezetőjük középpen át parancsokat osztogatott. Valahányszor elhangzott egy utasítás, a többiek egyetértően rábolintottak. Biztos vagy benne, hogy a nő meg fogja tenni? – kérdezte az egyik, és aggódva körülkém lett, nem hallja-e őket valaki, majd visszafordult vezéréhez. – Ha a terv nem válik be, akkor is a nő lesz az, akinek viselnie kell a következményeket – súgta a vezető. – Mi van, ha mégsem hajlandó együttműködni? – aggodalmaskodott a másik. A vezető elmosolyodott, Nikolás szásznak született, és az is maradt, amíg csak él, meg fogja tenni. És azután, azután meghal. Nikolá nem is sejtette, hogy a társalgás fő témája. Félállomban üldögélt a helyén, ám az alkó felől hirtelen felhangzó harsánkacaj felrázta a Megfordult, hogy lássa, kinek köszönhető ez a lárma, de túl nagy volt a tömeg előtte. Végül arra a következtetésre jutott, hogy néhány óvatlanabb lovak talán túl sokat fogyasztott az édes sörből, és ők vidámkodnak a terem másik végébe. Égései újra fájdalmasan lüktettek, és bőre is viszketni kezdett. Úgy látszik megszűnt a gyógyír hatása. – Royce, nagy udvariatlanság lenne, ha most távoznék? Válasz helyett a férje odaintette Lawrence-t. A vazallus letette kupáját, és hozzájuk sietett. Nikolá a férfira mosolygott, mielőtt újra férjéhez fordult. – Te még maradsz? Royce is elmosődött. Hitvese olyan álmos volt, hogy szeme már félig lecsukódott. – Az nem számít udvariatlanságnak, ha te mégyel. Nekem azonban itt kell maradnom, míg Vilmos véget nem vett az ünneplésnek. És csak ő felsége után hagyhatom el a termet. Nikola elégedettnek látszott a magyarázatta. Rojsz nem értette, ugyan miért oly vidám, de az angyali mosoly láttán legszívesebben alaposan megcsókolta volna a hitvesét. Végül is, te tudod, mi az illem, mondta Nikola. De legalább megértettem, ha legközelebb gorombán viselkedsz velem, azt okkal teszed, nem pedig puszta faragatlanságból. És ez boldoggá tesz téged? Igen, bólintott Nikola. Egyetlen nő sem óhajt egy faragatlan fráter felesége lenni, magyarázta. De figyelmeztetlek, Royce, most, hogy már tudom, szándékosan cselekszeli, én is így fogok viselkedni, ahogy te. Ez így igazságos, nem? Nem. De igen, azt hiszem... Royce nem engedte, hogy befejezze az érvelést. Gyors, kemény csókot nyomott az ajkára, amikor szétváltak. Nikola már nem is emlékezett arra, miről is beszélgettek. Az öltökbe is átkozottul kívánja ezt a lányt. Azt akarta, hogy a szája megnyíljon neki, hogy a nyelve behatolvas a pokolba. Igazi nászészakát akart. Miért komorultál el így? csodálkozott Nikolá. Royce nem válaszolt, inkább talpra segítette. Nikolá a királyi párhoz lépett. Royce mellette, hát és figyelte ifjú hitvesek miként nyeri el Vilmos és Matilda kedves mosolyát hall, féling szavaival. Milyen törékeny teremtés, és mennyire illemtudó. Igen, egy igazi angyal, egy csepnyi gonossággal fűszerezve, Ha hát a szemébe felcsillanó ördögi szikráknak. Amikor az ajtóhoz érek, suttogta Nikola, meg lehet, hogy megállok és elordítom a nevet. Azután csak intek és magamhoz rendellek. Szerinted, Itt tennél erre? Nikola természetesen csak blöffölt az túlságisan is jó nevelt és kifinomult volt, hogy méltóságán aluli módon bizonygassa egy előtársa férjének. Erre minden bizonyal Royce is rájött, mivel válaszul feleségére kacsintott, majd magához intette Lawrence. -t. Hitve sem távozni óhajt, a lakosztályunkba kísérheted. Lawrence bólintott, és úrnője karjáért nyúlt, Ám a báró következő parancsa megállította. Ha Lady Nikola megállna az ajtónál, az engedélyemet bírod, hogy akár a váladon is a szobánkba szállítsd. Nikolás szemet tágra és a vazallusra nézett, hogy lássa, mit szól ehhez a szégyen teljes utasításhoz. Meglepve tapasztalta, hogy a férfi alig tudja vissza mosolyát. Szúrósan ránézett, majd férjehez fordult. Szörnyen tapintatlan vagy, rajz? Sértő rám nézve a vádaskodásod, kedvesem, mosolyodott el a férfi. Én soha nem vagyok tapintatlan hogy bebizonyítsa igazát, új fent fordult. Lawrence, ha esetleg a válladra kellene venned a hitvesemet, vigyázz, hogy ne érje a kezéhez, mert a sebei miatt még mindig érzékeny. is, bár úr, óvatos leszek. A Royce Nikolára kacsintott. Tessék azt, hogy most már láthatod, milyen tapintatos és figyelmes vagyok hozzád. Nikolá megcsóválta a fejét. Tudod, Royce, valahányszor felsérjék előttem egy békés jövő halvány reménye, mindig mondasz valamit, amitől szerte foszlik az álom. Jobb lesz, ha tisztába jön az új helyzetével, uram? Az ifi asszony szeme egészen elsötétült, biztos jeleként annak, hogy dübelovalta magát. Royce legszívesebben felkacagott volna. Új asszonya a félelem legkisebb jelenélkül dacol vele, mint mintha legalábbis egyenlőnek számítaná magát vele. A minden itt kedvére való ez a nő. Lorenz figyelte, hogy ura keményen Nikolára mered, és mosolyogni támad kedve. Royce meg akarta félemlíteni feleségét, de nem sikerült neki. A vazallusz szinte látta kettejük közt repkedő szikrákat. Lorenz úgy véte, Nikolá már is beleszeretett Royceba. A hűségéről kétségtelenül tanú tett. Lorenz minden esetre kíváncsi lett volna, Royce felismerje e mekkora szerencse érte. Természetesen időbe telik, majd még megfelelő módon értékelni tudja hitvesét, elvégre harcos volt, és a harcosok csak ritkán foglalkoznak olyan semmiségekkel, mint a szívügyek. Nikola, szólalt meg újra Royce, ismét magára vonva Lawrence figyelmét. Mire gondoltál, amikor az új helyzetemről beszéltél? A lánynak el kellett szakítani a tekintetét a férfiról, hogy képes legyen összeszedni a gondolatait. Micsoda jó képű ember, még ha sérteget is. Elég volt a férfi vonzó szürke szemébe nézni, és már is összekuszálottak a gondolatai. Nem ez a legmegfelelőbb pillanat arra, hogy ezt megvitassuk? mormolta a férfi melkasára szegezve tekintetét. Ó, pedig én most szerettem hallani a magyarázatodat csóta össze a kezét a háta mögött Royce, és türelmesen várakozott. – Rendben, – vett mély lélegzetet Nikolát. Néhány napon belül visszatérünk a birtokomra, nem igaz? – Nem várt választ. – És most az én férjem vagy. Royce-nak majdnem egy percébe telt, mire rájött, hogy a lány már be is fejezte a magyarázatot, és most reménykedve bámul rá. A férfi majdnem felkacagott. – Istenem, micsoda ostoba teremtés! Attól tartok, ez a magyarázat nem elégséges számomra a megértéshez. Nikola vállat volt. Remélte, hogy kettesben lesznek, amikor magyarázatra kerül a sor, de az alkalom túlságosan remek volt ahhoz, hogy kihagyja. Férje most minden figyelmét neki szenteli, és csak a jó Isten tudja, mikor lesz még egy ilyen lehetősége. házas házastársi kötelességem, hogy szolgáljak, ahogy férjemként neked is az a kötelességet, hogy engem szolgálj. Royce arcáról lefagyott a mosoly. És mégis hogyan kellene szolgálnom téged? – Úgyhogy követed az utasításomat. – Micsoda? – Nikolának nem áll szándékában most meghátrálni, férje haragja ellenére sem. Ahhoz túlságosan is fontos volt számára ez a kérdés. – Úgyhogy követed az utasításaimat. – Ismételte meg. – Nem lesz könnyű alkalmazkodnod, elvégre kívülálló leszel. A szolgák természetesen hűségesek hozzám. Látod, milyen egyszerű az egész? Nikolá, az én kötelességem, hogy megvédjelek. Az is, helyeselt Nikolá. Minden erejére szüksége volt, hogy állni tudja férje fagyos tekintetét. Szeretnék békében élni veled, Royce, ha egy kicsit türelmes tudnál lenni. Én mindig türelmes vagyok, csattant fel a férfi. Egyáltalán nem tűnt türelmesnek, de Nikola jobbnak látta nem vitába szállni vele. – Idővel majd megismered a szokásainkat. Segíteni fogok neked, hogy be tudj illeszkedni. – Azt hiszed megváltoztatom majd a szokásaimat? – Vált Royce hangja érdessé. – Nem egészen így gondoltam – vallotta be Nikola. – De most túlságosan kimerült vagyok. Nem beszélhetnénk meg holnap az új kötelességeidet? Royce nem válaszolt, csak át elképett arccal. Nikolá elérkezettnek látta az időt a távozásra. Lábúj állt és arcon csókolta a férjét, majd a kijárat felé sietett. Nem jön velem, Lawrence? szólt vissza. A vazalus úrnője után sietett. Nikolá nagyon elégedett volt magával. Végre elmondhatta a kívánságait, és Royce meg is hallgatta. Kezdett neked is megteszik. Nem kell sok idő, és a férje belátja majd, hogy neki volt igaza. Rózs idegen a birtokon, és a birtok az övé, de mivel a férfi intelligens, gyorsan sikerül majd beilleszkednie. Ebben biztos volt. Laurence szó nélkül kísérte úrnőjét vissza a szobájába. Nem is tudott volna szólni, annyira lefoglalta, hogy elrejtse, milyen jól szórakozik. <gül> <gül> – Rójsz hitetlenkedő kifejezését. <arcki> <gül> Nem felejti el, amíg él. – Köszönöm, hogy elkísért, Lorenz, – mondta Nikol, mikor elérték a szobát. – Jó éjszakát! – Jó éjszakát, asszonyom, szép álmakat! Nikolá rámosolygott az ajtó két oldalán őrtáló katonákra, majd belépett a szobába. Az egyik katona bezárta mögötte az ajtót. Nikolá hangosan felsóhajtott. A kandalló mellett az árnyékban egy cseléd várakozott, de a lány egész addig nem vette észre, míg a szoba közepére nem ért. Megtörpant, és halk, meglepet sikoljhagyt el az arcát. Még soha nem látta korábban ezt a nőt. Sokkal idősebb volt Mérinél, tekintetű mogorvallak. Közelebb intette magához Nikolát. Az hogy egyáltalán nem szolgaként viselkedett, ez óvatosságra intette Nikolát. Hogy hívják, és miért nincs itt Méri? Ma este ő a hogy a szolgálatomra legyen. A nevem nem fontos, válaszolta halkan a nő. Úgysem találkozik velem többször. A szolgálólánynak azt mondtam, hogy a konyhában van szükség rá. Mit keres nálam? kérdezte Nikola. Feltűnt neki, hogy a nő állandóan a háta mögött tartja a kezét, ezért óvatosan az ajtó felé lépett, hogy közelebb legyen a kinti őrököz. Azt a parancsot kaptam, hogy adjak át egy üzenetet, aztán hagyjam magára. Kiküldte az üzenetet. Azoknak a vezetője, akik nem fogadják el a trombitorlót Anglia királyának. Vannak még szászok, akik ellenállnak? Az asszony tekintette még inkább elkomorult. Tán már is hűtlen lett a hazájához. Nikolá kihúzta magát. Hogy hívják a vezetőjüket? követelte. Nem tudom, de ha tudnám, sem árulnám el, mivel még nem bizonyította a megbízhatóságát. Nem kell, hogy bármit is bizonyítsak magának, jelentette ki Nikolá kereke. Most pedig árulj el, mi az üzenet, aztán távozzom. A nő egy éles tört húzott elő a háta mögül, és Nikolá felé nyújtotta. Róz báró, a legkiválóbb kiképző, ha valami történne vele, az nagy veszteség lenne a sereg számára. Vilmos leginkább ráhallgat a háborús kérdésekben. A férje lesz az első áldozatunk. Nikolá tekintetett tőre szegeződött. Figyelte, hogy a nő az ágy melletti ládára teszi a fegyvert, vagy kifelé indul. – Ője meg! – súgta oda neki az ajtó felé tartva. – Ma éjjel? – Nem! – kiáltott fel a lány. A nő hátra perdült. – Azt akarja, hogy az őrök meghallják? Mikolá megrázta a fejét. Halára rémült, de nem akarta így elengedni a vén szipírtyót. Meg kell tudnia az ellenállók vezetőjének a nevét. Ami még ennél is fontosabb, ez a nő talán tud valamit Sarsztonról, aki éjszakra Alfred Báró csapatába igyekezett. Mondja meg, kérem a vezető nevét. Egyedül Alfred Báróról tudom, hogy még ellenáll a normanoknak. Éjszakon a birtokom közelében van az erődítményük. Még folytatta volna, de a nő közbe vágott. Nem csak egy csapat maradt hű a régi hagyományokhoz, mondta. Ma éjjel magának is bizonyítania kell a hűségét. Hogyan ülhetném meg a férjemet? Emelte magasban, bekötözött kezét Nikolá. Hiszen meg sem tudom fogni azt a tört. A nő meghökkent. Nyilvánvaló volt, hogy ezzel a problémával nem számolt. Nikolá magában gyors hálaimát mormolta, miért nem sikerült rávennie Samuel bárolt a kötés eltávolítására. – Ha akarná, sem tudnám meggyilkolni a férjemet – jelentette ki, és hangjából érződött a megkönnyebbülés, és némi diadal is. Úgy tűnt, a nő nem vette észre. Egyre csak a bepójált kezeket bámulta. Meg kell találni a módját – mondta végül – vagy ő, vagy maga. A nő a kilincs felé nyúlt, amikor Nikolá megszólalt. – Én semmiképp sem élném túl, hiszen Vilmos bosszút állna rajtam. A nő a fejét rázta. majnalban három ember jön, és elszökteti magát. Akkora meg kell lennie a dolognak. – Nem teszem meg. – Akkor mindkettőjüket megölik. És ezzel a fenyegetéssel az ajtó becsukódott a nő mögött.